Partea a doua. Poveștile. Povestea lui Lobo și a lui Fofo, feciorii smeului Smelor. De mult, tare de mult, pe când păianjenii transparenți lucrau în mină și zuzele cerneau făină, trăiau la o margine a ținutului Ho și doi frați din stirpea smeilor smeilor pe nume Lobo și Fofo. Erau săraci, dar cinstiți, tăicuțul lor tocmai își dăduse ultima suflare, încă destul de învăbăiată ca să le pârlească genele fiilor, lăsându-le cu limbă de moarte mica lui Avere, o frumoasă domniță capturată încă de pe vremea tinereții lui și ținută într-o încăpere numită Camera Ascunsă. Tinerii trecuseră adesea prin fața acelei odăi, nebănuind ce se află înăuntru. Învățați să buchii sunt textul prins în pioneze pe ușă și care, în limbajul laconic al acelor vremi, zicea Blestemat, da, de mii de ori blestemat, în carnea și în spiritul lui, în limba și în creasta lui, în fiecare solz de pe spinare și în fiecare gheară de la picioare, în fiecare braț și în fiecare maț, în gingii, în nări și în surloaie, în bojoci și în coaste, în suprarenală, în glanda pineală, în sistemul limfatic, în simpatic și în parasimpatic. Blestemat când intră și când iese, când face smee, când tese, când doarme și când e treaz, când pănuncă mandragore, fluturi și praz, când zboară peste fânețe, când face fețe-fețe. Și iar blestemat în lung și în lat, în față și în spate, în genunchi și în coate, blestemat de zei, jupuit de piei, blestemat de tot, colții smulși din bot și să-i sară ochii, cui va intra în această cameră ascunsă, în care de altfel nu se află nicio domniță. Tinerilor le păruse întotdeauna rău că în camera aceea nu se afla nicio domniță și nu se osteniseră să deschidă vreodată ușa, deși li se năzărise uneori că aud de dincolo de ea un glas dulce drăcuind părul prea încurcat la pieptănare. E doar vântul, frate, doar vântul," spunea visător atunci Lobo, iar Fofo, scobindu-se în organul voinicoreceptor repeta melancolic. Da, frate, din păcate, e doar vântul." Și iată că, tăicuțul lor murind, le dezvăluise un mare mister. În acea cameră se afla totuși din vremuri vechi o domniță. Le descoperise și numele ei, Grunhilda. Grunhilda oftară fii în același timp, provocând bătrânului lor tată ur de gradul patru pe obraz. Niciodată un nume nu li se păruse mai grațios. Mai am acum o singură dorință, feții mei, șopti tatăl cu voce slabă. Aduceți-mi floarea de mină din cufărașul de sub pat. Tinerii eu aduseră, moșul o luă în palme și o privi. Era o minune de hrisolit și beriliu cu piramide din cel mai limpede cristal de rocă desfăcute ca niște suave petale. Lobo, tu întâiul meu născut, lumina ochilor mei, să-ți las acest odor fără preț pe care am plătit în tinerețe 70 de scalpuri și trei scalpele. Îți place, Lobo, fătul meu? Da, tată! Dar ți-aduce aminte cum mi-ai șterpelit acum câțiva ani gemul de sfoară purpurie din buzunarul de la platoșă. Înapoi scârnă vie. Acum vino tu, fofo, prâslea al meu în care îmi găsesc bucuria. Vrei tu acest mineral ce te-ar putea face rege? Da, tată. Ușor de zis, da, fiule, dar când mi-ai tăiat o bucată din cel mai frumos zmeu ca să-ți faci solniță de hârtie, nu-ți mai aduce aminte, nu? Ce-ți pasă că m-am prăbușit apoi din slava cerului? Lepădăturilor, nu veți avea floarea mea. Și bătrânul fornăi asupra ei un damf ce veșteji, apoi închise liniștit ochii. O mare seninătate îi se citea pe chip. În clipa următoare, cei doi zmei se repeziră pe lungile culoare ale casei părintești, încercând să ajungă cât mai repede la camera ascunsă. O luară pe drumuri diferite. Fofo greși direcția la o cotitură, ajunse într-o o, o daie necunoscută cu șapte uși, deschise una la întâmplare, nimeri pe un coridor, deschise încă o ușă, se trezi într-o curte interioară. O străbătu dădu în altă curte cu arteziană apoi în alta cu Iuca, ieși în cele din urmă într-un ținut străin, merse până la prima cetate intră servitor la bucătăria regelui, după un an ajunse degustător al bucatelor acestuia. Apoi paharnic, pitar, serdar, chelar, vornic, logofăt, spătar și în cele din urmă, dând o lovitură de palat, deveni rege și-și pregăti o oaste uriașă cu care invadă cetățile din apropiere. Le supuse sau le arse pe rând, se proclamă împărat și la adânci bătrâneți se îndreptă cu toată oastea lui către casa părintească de mult părăsită ca să o strângă în fine în brațele sale pe Grunhilda, după care tânjise în tot acest timp. Lobo, în schimb, se trezi destul de repede în fața ușii împodobite cu fiorosul blestem. Bătrân mincinos, spuse cu dispreț, și smulse foaia din pioneze. Bătu sfios la ușă. Cine e?" răspunse un glăscior dulce. Eu," îngână Lobo cu voce tremurătoare. Care e eu?" Lobo, fiul tatălui meu din stirpea smeilor smeilor. Stai acolo, sunt dezbrăcată, arată doar fâța. Lobo crăpă ușa și strecură prin deschizătură micuțul lui Busdugan din lemn parfumat pe care îl împodobise cu pirogravuri maestre. Bun, zise Grunhilda. Ai grăit adevărul. Acum, dacă voiești să fiu a ta, du-te tu, viteazule Lobo, în împărăția Bangkok, în ținutul smeilor cu colți, și adumi nestemata pe care împăratul o păstrează sub limba cosânzenei sale favorite. Am poftă să-mi fac un cercel cu această piatră fără preț. Pofta ta e lege pentru mine, frumoasă prințesă, răspunse înflăcărat smeul. Dar nu știe domnia ta că ticăloșii de smei cu colți poftesc la carnea noastră? Nu știu. Și nici nu mă interesează. Închide ușa mai repede, că se face curent. Amărât, Lobo se pregăti de plecare. Închis în atelier, muncii 60 de zile și 57 de nopți. În cele trei lipsă își din răsputeri organul prințeso-receptor către camera ascunsă, fără să poată percepe mai mult decât o vagă urmă de parfum Paloma Picasso și, slab ca o părere, câteva cuvinte ce sunau în genul Proștilor, nu mă veți avea. Muncii ca să confecționeze cele trei duzini de smee care să-l poarte prin văzduh. Lobo era bufleiul familiei. Peste stolul plin de desene colorate și panglicuțe al smeilor avea să se înalțe unul imens în formă de fluture tropical cu ochi de azur și cozi de rândunică. Zbura săptămâni în șir pe sub de sare ai plafonului, oglindindu-se în lacurile de mercur, ce ardeau cu un foc rece și o răsuflarea clocotită a mărilor de lavă. Vână din zbor micii lilieci străvezi și meduzele de văzduh, care, umplute cu un gaz mai ușor decât aerul, pulsau ritmic din membranele lor vezicante. Se roti în jurul uriașilor monoliți de jasp, văzu sub el forfota marilor imperismeiești, mișcarea oștilor în platoșe de oțel aurit, fluturarea flamurilor de mătase. Un buzdugan a zvârlit până în tavanul grotei urieșești, îi sfârșie șase smeie și aproape căldobor la pământ se lăsă lin, mânuind abil sforile, pe o pajiște de lacrima voinicului, lângă căsuța unui pustnic. Acesta locuia acolo singur-singurel, împreună cu cele patru neveste, cele două prințese legiuite și o liotă de copii. Bucuros de oaspeți, îl pofti pe Lobo în odaie, dar acesta prudent preferă să rămână afară, la o bătaie de buzdugan distanță. Într-adevăr, carnea dulce a smeului smeelor e un dar dumnezeesc pentru ceilalți smei. Anahoretul se întâmpla să fie din stirpea smeilor cu colți, un oarecare domi sol familaripa, domi pentru prieteni, iar pentru dușmani, domisol sol familaripa nimini ni chini tinilia magualpe, smeu de treabă și foarte săritor. Ce cauți tu, fiule, zise el după ce l-ascultă distrat pe Lobo, căci în același timp o săruta între cornițe pe smeoaica sa favorită, o trimitea să spele blidele pe cea în disgrație, juca țări ape munți cu unul dintre țânci și i-al un dos de palmă altuia care îi se platoșa. Ce cauți tu e lucru greu și cu primejdie de cap. Împărăția Bangkok e păzită la fiecare dintre cele trei puncte cardinale de câte un zgripțor cu aripi din pene de diamant și cu o sabie în Chiar și dacă treci de ei, nu faci nici o sută de pași și dai de un zid de plumb transparent pe care se plimbă genii de foc. Dacă treci și de ei, cazi în gropi înspăimântătoare, unde te mănâncă păianjeni mai mari decât casele. Dacă treci și de păianjeni, ajungi la centura de duhori, invizibilă, dar cu miasme care îți putezesc carnea de pe tine. Dacă treci și... Nu te supăra Domisol Ripa, Nimini Chiniti Nili Yamagualpe, dar nu prea am vreme de pierdut. Care-i soluția? Habar n-am, răspunse distrat Hastrul, în timp ce, cu o mână, repara acoperișul, la alta își rodea și, în același timp, dar nici noi n-avem vreme de pierdut. Lămurit, Lobo își înălță iarăși smele și mai străbătu o bucată de loc, tădu de zgripțorul care păzea împărăția dinspre spremia noapte. Din fericire, acesta tocmai dormea în post după o noapte de vis cu o zgripțuroaică aprigă. Trecu de el fără nicio problemă, merse ce merse și ajunse la zidul de plumb transparent. Geniile de foc se dovediră coruptibile. Lobo le dărui cu mărinimie babe de cu culese de pe frunzele de lacrima voinicului. Mult mai greu îi fu cu păianjănii din gropi, pentru că aceștia nu înțelegeau prea bine graiul provincial al lui Lobo. Îl chemară pe Cheche, tălmaciul lor. Cheche era un gen bătrân cu două picioare lipsă, toți îi respectau perii albi de pe cefalotorace, dar, ca orice bătrânel, avea și el maniile lui, între care, cea mai sâcâitoare, era că se credea grozav de priceput în a le vorbi pe limba lor celor de la țară, adică tuturor celor care nu erau din Bangkok. No, bădie, care-i tărășenia? Îl întrebă binevoitor pe Lobo, care tremura ținut bine între fălcile unei tarantule tinere. Păi, uite, trebuie să aduc nestemata pe care împăratul Banccocului o ține sub limba cosânzenei lui favorite," urlară toți păianjeni în cor, ținându-se cu labele de abdomen de atât he, Ehehe, bade, Or vinit mulți ca al de mătăluță să caute scula asta de preț și și-or lăsa în gropile noastre." Numa bată-te norocul să te bată, se vede treaba că tu ai făcut în scăldătoare, că, iacă, împăratul, Taman a a găsit să ne facă o porcărie nemaipomenită. Nu ne-a plătit soldele de mai bine de patru luni, completară obidiți ceilalți păianjeni, cu ochișorii sclipind ca perlele în întunericul văgăunii. Așa că, fiule, ai baftă chioară, merem cu tine, au la izbândă, au la moarte. Merem, merem tăriră și ceilalți păianjeni și toată ceata se urni către interiorul împărăției prin centura de duhori trecură strângându-se toți păianjenii gem cu lobon mișloc și rostogorindu-se cu viteză așa că putrezii carnea numai pe păianjenii de rang inferior așa numiți fraieri care stătuseră la exteriorul sferei mai te cură prin diverse șiretlicuri de diavoli roșii, de portocalele mecanice, de escadrele azurii, de beretele verzi, de sumanele negre și de gulerele albastre, urmate de un număr nesfârșit de harpi, știme, iasme, gorgone, gheonoaie și scorpii de diverse dimensiuni. Călătoria dură mai bine de 80 de ani. Când ajunseră în fine în miezul împărăției, aflară că împăratul murise de mult, că localnici dăduse ciuma că până și cosânzeana favorită era acum oale și ulcele. De dură de pământ toate aceste oale și ulcele, până găsiră, înfiptă într-un ciop de argilă, nestemata cu pricina. Păianjeni îl declarară pe Lobo împărat și îl însoțiră cu credință pe drumul de întoarcere, după ce li se plătiră soldele cu șase luni avans. 17 ani dură drumul înapoi, prin coclauri neumblate și codrii întunecați. Așa se face că împărații Fofo și Lobo se regăsiră în aceeași zi pe câmpul de bătălie din fața casei părintești, acum ruinată de vreme și intemperii, Războiul dură șase săptămâni, talgerele victoriei înclinând când înspre smeiul lui Fofo, când spre păianjenii lui Lobo. În cele din urmă, din toate nenumăratele gloate, mai rămaseră vii doar cei doi frați, care abia acum se recunoscură și, vărsând și roaie de lacrimi, se strânseră cu dor în brațe. Erau acum doi vâji, bătrâni ca lumea, pe picioare descărnate. Suflară flăcări pe nări, unul spre altul, ca să-și mai încălzească inimile de mult închietrite. Și, minune, cei doi se însuflețiră și același numele îi spucni pe buze din fundul rărunchilor, Grunhilda. Pătrunseră în casa în ruine, străbătură culoare dărăpânate, își arătară plini de emoție locuri în care se jucaseră când erau mici, își pipăiră unul altuia cucuiele făcute cu aceleași ocazii, în fine, ajunseră în fața ușii fatale. Se codiră multă vreme, dar până la urmă își luară inima-ndinți, ciocăniră sfios. Cine e, se auzi vocea de neuitat, la fel de tânără și de dulce, căci în camera ascunsă vremea nu vremuiește. Noi! Care noi? Noi, smei din stirpea smeilor, smeilor, fii tatălui nostru! Arătați fățele. Vai, Lobo și-o pierduse pe-a lui în atâtor lupte, în schimb avea nestemata. Frații se priviră cu ochi umezi, ce bine le aranjase llddcc 0 plus pe toate. Crăpară ușa și arătară fâța și nestemata. Ea în regulă," zise Grunhilda, și se ivi în fine, în prag, goală și radioasă." Înnebuniți, cei doi bătrâni trecură la fapte, scoaseră repede cât un metru de tâmplărie din buzunar, îl desfăcură și o masurară pe prințesă din creștet până la călcâie. Deziluzia le fucruntă, Grunhilda nu avea decât 1,74 de metri în înălțime. Furăsilit să-i dea drumul să plece la părinții ei, iar frații se încuiară pentru totdeauna în camera ascunsă unde, dacă n-ar fi murit, mai trăiesc încă.